Hundra 10. radio 1 Ashperje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 landet utan vi ska bara göra små lokala stationer. Det var det här någon sån här gottköpsgrej för politiker alla lokala ska jag få säga eller vad, vad, vad var det var de rädda om den största aktören Sveriges Radio eller vad berodde det på att de resonerade så när de ja, släppte jag, jag var, radio? Jag var med för... lite grann ute på kanten, jag var och startade en lokal station i Gävle vid, vid, vid den tidpunkten ja, så att ja. vad som låg bakom det vet jag faktiskt inte men visst man, man tyckte väl ändå att man ville värna om det som var lokalt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 Alltså i den konkurrens vi hade med, lokal, med lokaltidningar och grejer. Och sen försöka få lyssnare från... från så så att det är, man slåss det, de annonsörernas pengar där. Slåss och lokala annonsörers pengar. De nationella var ju inte intresserade. De var, Men det är hedliga Harrys bilar och lokala snabbköpet ja, och så vidare. Och de nationella annonsörerna, de tyckte liksom varför ska jag ringa runt till någon i någon radiokanaler i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 radiokanaler över hela landet det kommer att finnas, det kommer att finnas en, en radiokanal som spelar metal Rock, en som spelar acid jazz en matlagningskanal en, ja, ja. mm. en sportkanal mm. eh, kanske en hockeykanal vad vet jag mm. det, det, det finns så mycket utrymme i en digital radio vad kostar det att bygga ut allt det där då?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 och eh, utav dem vi har, vi har ungefär 115 000 lyssnare i veckan eh, på Radio 1 i Stockholm ja. men vi har ett, alltså ett stort tillskott på lyssnare från landet, men det är ju inte i paritet med hur många som faktiskt kan lyssna via FM-radio i, i Stockholm, inte än i alla fall det kanske ja. kommer i framtiden, men jag säger ju inte nej till att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 Jag har ett par frågor. <skratt> eh, först vill jag säga att jag är en trogen lyssnare som har lyssnat er hela tiden. Eh, enda som har varit lite besvärdigt är det att man känner sig som, uh, som att man går i ett kopp, eller man kan inte gå, uh, åka längre än tio mil. Det är stort. bra, det gillar vi. <skratt> eh, men jag, uh, jag undrar var skol att man kan inte få sätta fram sådana här digital uh, teknik. Är det, är, det, är det teknisk fråga, ekonomisk eller rent utan politisk fråga? Och, och Men vänta, det, vi stoppar där för får Christer svarar. Okay. Ja, jag har några frågor till sen. Mm. Mm. Okay, tack. Det, det, det är helt och hållet en politisk fråga. Tekniken, tekniken finns... Eh,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 Nej, det, det kommer det tyvärr inte att göra det, det är samma princip som med tv-apparaterna Egentligen ja. Förutom att tv-apparaterna kostar flera tusen Och de här radioapparaterna nere på 200 kronor Ja, precis Så att, att det, så att det... Vänta, är en digital radioapparat nere på så billigt? Ja, ja Så att det blir ingen större kostnad för dem som måste byta sitt Nej och sen, sen, för dem, Det kommer att levereras i nya bilar Det finns faktiskt en hel del nya bilar som säljs idag Så finns det digital radio Men det är liksom ingen det men det är inget att, inget att lyssna på Nej.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 Patrik har hatsa dojerna, då tar vi Fredrik. Varså Fredrik? Ja, tack rova. jag är så jävla uh, opriktigt ledsen och bebrövad och förbannad på det samma gång. Alltså, jag tycker det är för jävligt att ni ska lägga ner. Alltså. Ja, men det är många som tycker. Ja, ja men alltså, det, är det är bedrövligt, men begripligt, tyvärr. Ja, men men, men ja, man, man, varför ska allting ta så jävla lång tid i det här landet? Det här gå har och gått åt Nej, ja Fredrik. Det är odavet, och... Nyansernas mästare, Fredrik. Men i det här fallet, i det här... Faller får måste jag säga att det är för jävligt. Ja, och mena, och, och, och, och det är ha Kristoffersson, e, varför, jag tänkte, varför gullas hela tiden med Sveriges Radio, den kommersiella radio, det är bara skit, det är bara massa, de har samma, samma grej hela tiden, samma musik, det är ju ingenting intressant, ju. man får inte säga om man vill radio, det är för att det är bra med radiet, det är därför jag tycker det är för jävligt att det läggs med, nu. Ja.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 Prövlig. Nu ska uh, vi fortsätta tala med detektiven allmänheten. Pelle varsågod. Pelle, ja, vi ska Pelle. fortsätta tala med detektiven allmänheten. Pelle, Hej, still. Så, hej Robert. Hej. Uh, det är ju sorgligt att vi säger är det va, men jag satt och funderade litegrann runt om det här va? det är ju oss lyssnare som också måste måste tänka på för att vi är ju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 och är, Nej, liksom, tycker det är helt ja, fantastiskt att det finns den. Ja.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 radio som finns va jag menar men de, de kör nog en kvart halvtimme där är för på morgonsidan med Ja de skar med, ner ja. faktiskt på Ring P1 här för en tid sen skar ner ja, och, tiden det var ett jävla liv på lyssnarna sen, sen har de ju världens censur för att komma dit också alltså. Det, det är skamligt om vi säger så här att, att jag är helt övertygad om att det kan, finns möjligheter att ta stöd av lyssnarna öppnat ett, öppna ett konto nu har nu och, och, och, och, och, och så ställer ni lyssnarna inför det alternativet att nu läggs det ner vill ni ha oss kvar så kan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 Det, jo, det, men... det, det är det som är grundproblemet. Va? Inte, inte, om man, inte om man tar upp på någon en musikkanal i någonstans, för det är ju skit samma. Men det, är, det här är den enda kanalen där det finns handlingsvärdefrihet. Men jag vill, jag vill understryka det. Alltså, vi, på den här resan så har vi lärt oss fantastiskt mycket. Vi är de första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 Får, ursäkta mig, arslet du vagnen. Liksom, och kommer till skott med det här någon, någon gång. Så utesluter jag inte. Liksom, jag är den första som säger att nu jävlar sätter vi igång igen. Ja, ja. Eh, Pelle, så är det. Ja. Pelle, ja. du får nu göra det där. Tack så bra. Ja, okay, Hej. Nej, då har vi en med här Jari, vad har du på hjärtat idag? Ja, där var... ja. det är nej, nej, Jari, Jari, Jari Nu hör vi, du har låter dig skit. Prata ordentligt det. i telefonen.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 Jo. och Jag tror inte att det är så många svenska annonsörer som, som får ut så mycket av att, att höras på andra ställen runt i landet. För de kan helt enkelt inte köpa det runt om att, i världen eller ja. runt om i, i världen. Ja, ja. Folk går efter image. Alltså, det, titta vad är det för material som sänds som fransk mode. Jo Men det någonstans det? måste vi finansiera de här sändningarna. Ja, vi måste ju hitta någon, någon form av intäkter. Om jo, det inte är, det är form image... av reklam så ska folk betala för att få lyssna på det här. Jag håller, men alltså, image, ja, men image kommer att. Ja, men det du har är, som.